2. Коли чоловіки пішли, сирота Енні знайшла кілька чистих ганчірок у відрі під умивальником. Замочивши їх холодною водою, сильно скрутила одну і легенько іншу. Подала йому першу. «Приклади до вуха!» Люк так і вчинив. Запекло. Іншою вона змила кров йому з обличчя, ніжно, від чого він згадав маму. Енні спинилася і запитала з такою ж ніжністю. «Чому він плаче?» «Сумую за мамою». «Ой, ну вона теж, мабуть, за тобою сумує». «Ні». «Хіба що свідомість якось продовжує існувати після смерті?» «Хотілося б у це вірити, проте імпіричні докази показують, що такого немає». «Продовжує існувати? Ну, звичайно». Енні повернулася до раковини і вимивала кров з ганчірки. «Деякі кажуть, що душі в засвітах ніяк не цікавляться земною сферою, не більше, ніж ми переймаємося справами мурашок у мурашниках. Але я так не думаю. Я вірю, що вони про це турбуються. Мені шкода, що вона відійшла, синку». «Думаєте, їхня любов продовжує існувати?» «Дурна думка. Він знав, але по-доброму дурна». Звичайно. Любов не вмирає рівночасно із земним тілом, синочку. Це взагалі сміховинно. Як давно вона відійшла? Десь місяць півтора я трохи втратив лік часу батьків убили, а мене викрали. Знаю, в це важко повірити, Енні продовжувала вимивати кров. Неважко, якщо ти розумієшся, вона постукала собі по скронях під крисами Сомбреро. «Вони приїхали на чорних машинах?» «Не знаю», – відповів Люк. «Але я б не здивувався». «Проводили експерименти над тобою?» У Люка відвисла щелепа. «Звідки ви знаєте?» «Джордж Олмен», – відповіла вона. «Він на WMDK з півночі до четвертої ранку. Веде шоу про замісники винилої надприродні сили». «Надприродні сили? Серйозно?» Так, і про змову. Ти ж знаєш про змову, синочку? Та ніби, відповів Люк. Шоу Джорджа Олмена називають чужинці? Туди дзвонять люди, але здебільшого він просто говорить. Він не розповідає, ніби це інопланетяни чи влада, що працює з інопланетянами. Він обережний, бо не хоче зникнути безвісти, чи щоб його підстрелили, як Джека і Бобі. Джек і Бобі. Тут маються на увазі брати Кеннеді, Джон, якого також називали прізвиськом Джек, і Роберт, Бобі. Обоє загинули внаслідок політичних убивств 1963 і 1968 роки відповідно. Але весь час розповідає про чорні машини і експерименти. Речі, від яких ти посивів. Ти знав, що син Сема був замісником? Ні? А він був. The son of Sam призвисько американського серійного вбивці Девіда Берковіца. А потім диявол усередині нього вийшов і залишив тільки оболонку. Підніми голову, синочко, у тебе кров по всій шиї. Якщо вона засохне, то доведеться відшкрябувати. Три. Брати Бімани, двійко неповоротких здоровив підлітків з трейлерного парку на півдні міста, оприявнилися чверть пополудні, у час, коли Тім зазвичай мав ланч. На той момент більша частина речей для малого двигуна Фромі вже стояла на потрісканому асфальтобетоні майданчика біля станції. Якби вирішував Тім, то він би без зволікань звільнив Біманів. Але вони якимось складним південним чином родичалися з містером Джексоном, тож це був не варіант. Крім того, вони йому потрібні. Дел Біман мав велику вантажівку, кузов якої стояв перед дверима вагона «Кароліна Продюс» о 12.30. І вони почали розвантажувати ящики з златуком, помідорами, огірками і літніми кабачками. Гектор і його помічник, яких цікавили не свіжі овочі, а лише те, щоб чимшвидше швидше корнути з Південної Кароліни, теж долучилися. Норб Голістер стояв у тіні навісу і просто дивився на це важким поглядом, але більш нічого не робив. Тімові це перебування тут здалося дещо дивним. Раніше Голістер не виявляв інтересу до прибуття і відправлення поїздів, але він був надто зайнятий, щоб думати ще й про це. Старий мікроавтобус «Форд» заїхав на невеликий паркінг біля станції за 10-1, коли Тім завантажував останні ящики з овачами у вантажівку, яка повезе їх у бакалійну крамницю Дюпрея, якщо Філ Біман правильно довезе. Дорога була менш, ніж у милю. Але цього ранку Філ говорив вельми повільно, а очі його були червоні, як у тваринки, що намагається втекти від пожежі у підліску. Не потрібно бути Шерлоком Голмсом, щоб збагнути, що він ужив трішки веселої травички на пару з братом. З мікроавтобуса вийшов лікар Роупер. Тім помахав йому і указав на складське приміщення, де розташовувався кабінет житло Джексона. Роупер помахав у відповідь і вирушив у тому напрямку. Олдскульний, ледь не карикатурний персонаж із тих лікарів, які досі виживають у тисячах бідних сільських місцевостей, де найближча лікарня за 40-50 миль. Реформу охорони здоров'я від Обами вважають богохульною ліберастією, а поїздка в Волмарт вбачаються неабиякою подією. Товстий, 60-річний, ревний баптист, який носить біблію разом із стетоскопом у чорному сакваяжі, що його передавали від батька до сина впродовж трьох поколінь. «Що з ти малим?» – запитав помічник машиніста, банданою протираючи лоб. «Не знаю», – відповів Тім, – «але планую дізнатися». «Їдьте, хлопці, заводьте вперед. Хіба що ти ще мені хочеш один Лексус залишити, Гекторе? Сам його з радістю дістану, якщо так. Чупамі поля. Відмовчи «Відсмовчи мені, іспанська», – відказав Гектор, тоді потиснув Тімові руку і пішов до локомотива, сподіваючись надолужити час між Дюпреєм і Брунсвіком. 4. Стикгаус хотів вилетіти челенджером разом з обома загонами реквізиції, але місіс Сіксбі взяла гору. Вона могла, бо начальниця. І все одно вираз тривоги від цієї ідеї в Стикгаус замежував з образою. «Зітри цей вираз із обличчя», – сказала вона. «Кому голову відріжуть, якщо все полетить шкереберть?» «Нам обом, і цим не обмежаться!» Так, але кому перший і чия відлетить найдалі? Джулія, це просто польова операція, а ти ще ніколи в таких умовах не була. Зі мною будуть загони рубінових та опалових, четверо хороших чоловіків і три міцні жінки. Ще будуть Тоні Фізале, колишній морпіг, лікар Евенс і Вайнона Брікс. Вона раніше служила і має певні навички медичного сортування. «Як тільки операція почнеться, командуватиме Денні Вільямс, але я маю намір там бути і написати звіт з погляду безпосередньої участі». Вона замовкла. «Якщо звіт взагалі доведеться писати, тобто, а я починаю думати, що уникнути не вдасться». Вона глянула на свій годинник. «Дванадцята тридцять». «Усе, досить розмов, треба рухатися». «Ти лишаєшся за старшого, і якщо все мене добре, я повернуся завтра до другої ночі». Він провів її за двері й до ґрунтівки за воротами, яка зрештою виходить до двосмугового асфальтованого шосе за три милі на схід. День був гарячий. У густому лісі, через який той малий негідник якось утік, співали цвіркуни. Фургон Форд Вінстар аля футбольна матуся стояв перед воротами, а за кермом сидів Робін Лекс. Мішель Робертсон поруч, обидві у джинсах і футболках. «Сокер-мам» біла жінка середнього класу, яка багато часу витрачає на те, що возить своїх дітей-школярів зі школи й дому на спортивні та інші секції. Футбольні мами користуються здебільшого мінівенами, універсалами, позашляховиками тощо. «Звідси до Прескайла», – сказала місіс Сіксбі, – «півтори години». Від Прескайла до Ері в Пенсильванії ще година десять. Там заберемо у палових З Ері Валколу в Південній Кароліні дві години, плюс-мінус. Якщо все буде добре, будемо в Дюпреї о сьомій вечора. Тримай зв'язок і пам'ятай, що все на відповідальності Вільямса, коли до того дійде. Не на твоїй. Знаю. Джулія, я справді вважаю, що це помилка. Маю їхати я, а не ти. Вона вдивлялася йому в обличчя. «Скажеш це ще раз, і я тобі вріжу!» Вона пішла до фургона. Денні Вільямс відсунув для неї бокові двері. Місіс Сіксбі вже залазила, а тоді обернулася до Стекгауза. «І переконайся, що Ейвері Діксона добряче потопили, і щоб він був у задній половині, коли я повернуся!» «Данкі Конгові це не подобається!» Вона обдарувала його страхітливою посмішкою. «Це мене хвилює?» 5 Тім дивився, як поїзд рушає. Тоді повернувся до затінку під навісом депо. Футболка просякла потом. Зі здивуванням він відзначив, що Норберт Голістер досі стоїть там. Як завжди, в жилеті пейслі і брудних штанах хаки, сьогодні підперезаний плетеним ременем трохи нижче грудей. Тім загадався, не вперше, «Як він може так високо носити штани і не розтовкти собі яйця в омлет?» «Що ти тут досі робиш, Норберт? Голістер знизав плечима і усміхнувся, продемонструвавши зуби, без поглядання яких Тім міг би обійтися перед ланчем. «Та просто час убиваю. На старому ранчеру вдень нема особливо чим зайнятися». «Так ніби з ранку і ввечері є», – подумав Тім. «Слухай, а може все ж візьмеш ноги в руки і чкорнеш?» Норберт дістав із задньої кишені мішечок із Редменом і поклав собі трішки в рот. «Редмен! Марка жувального тютюну!» «Давня звичка», – зрозумів Тім, згадуючи колір його зубів. «А хто то вмер, що ти раптом папою став?» «Здається, це звучало як прохання», – сказав Тім. «Але це не прохання. Іди!» «Та добре-добре, я зрозумів. Гарного тобі дня, містер, нічний патрульний!» Норберт побрів геть. Тім дивився йому в спину спохмурнівше. Іноді він бачив Голістера в харчевні Бев чи в Зоуніс, де той купував варений арахіс або яйця в круту зі слоїка на касі. Але він рідко виходив зі свого кабінету в мотелі, де дивився якийсь спорт чи порно на супутниковому телебаченні, яке на відміну від ТІВІ у деяких кімнатах працювало. Сирота Енні чекала на Тіма в зовнішньому кабінеті містера Джексона за столом і переглядала папери в його кошику вхідні-вихідні. «Тебе це не стосується, Енні», – м'яко сказав Тім. «А якщо там щось наплутаєш, проблеми будуть у мене». «Все їдно, нічого цікавого», – сказала вона. «Рахунки фактури то є таке, хоча в нього ще є купон на їжу в тому топлиц-кафе в Гардівілі». «Ще два проколи, і він отримає безкоштовний шведський стіл. Хоча їсти ланчі одночасно дивитися на цицяндри якоїсь жінки. Ох!» Тім ніколи про таке не думав, а тепер йому хотілося про це не думати. «Лікар з малим?» «Ага, я зупинила кровотечу. Але відтепер йому доведеться носити довге волосся, бо те вухо більше ніколи не виглядатиме, як раніше». А тепер послухай мене. Батьків того хлопця вбили, а його викрали. Частина змови? Вони з Енні багато балакали про змову під час його обходів у ролі нічного патрульного. Правильно. Вони приїхали по нього на чорних машинах, точно тобі кажу. І якщо вони відстежать його, то приїдуть сюди!» Зрозумів, сказав він. Обов'язково обговорю це з шерифом Джоном. «Дякую, що вмила його і подивилася за ним, але тепер, думаю, тобі краще піти». Енні підвелася і струсила своє серапе. «Правильно! Розкажи шерифові Джону! Вам всім треба бути на поготові. Вони зазвичай приходять озброєними до зубів! У Мейні є місто Джерусалем-Злот. Можеш їх розпитати про чоловіків у чорних машинах, якщо знайдеш там людей, звісно». Вони всі зникли сорок чи більше років тому. Джордж Олмен увесь час розповідав про те місто. Зрозумів. Чересалем злот – вигадане місто, де розгортаються події, або яке згадується в багатьох романах і оповіданнях Стівена Кінга. Вона рушила в бік дверей, шурхаючи серапе, тоді обернулася. Ти мені не віриш. Не дивно. «Я руками була місцевою божевільною до того, як ти прийшов. І якщо Всевишній не забере мене, лишатимусь нею ще руками після того, як ти підеш». «Е, ні, я не на... «Цить!» Вона люто блимнула на нього з сомбреро. «Усе добре, але ти пальнуй, кажу тобі. Але він розповів мені, той хлопець, тож нас двоє так виходить». І не забудь, що я сказала. Вони приїздять на чорних машинах.